Указала мені, що лабораторія голографії міститься ліворуч. Ця частина службових приміщень видавалася спокійнішою. Я не стрів тут жодного працівника, підійшов до дверей, зупинився, постукав, відчинив юнак з темним волоссям, наїженим посеред голови. Еді Дюваль, той кивнув головою не порушивши цим своєї стійкої зачіски. Весь він був у чорному, аж до ніхтів теж покритих чорним лаком. У нас нечасто трапляється таке ім'я. На щоках молодика спалахнув рум'янець. Справді, це завдяки батькові. За тридцять років служби я бачив сотні таких оригіналів. Чим вразливішу вдачу вони мають тим дужче старались вирізнитись. Цим хлопцям логічніше було б носити непримітне сіреньке вбрання, зачісуватись дуже просто, щоб не привертати уваги до себе. Не знаю, що ж тухає їх в здоровому глузду, прибирати якнайпотворнішу зовнішність. То кий начис у 60-ті роки. Потім розкошлені патли страждених Ісусів а тепер ось не менш бритка нова опушість. Ось поліції поцікавився він. Так, це ж ти перший побачив тіло, тіло її. На очі йому навернулись сльози. Видно, він ще ніяк не міг отягнутися. Я учора, коли повернувся з обіду, я читав твої показання. Ти не можеш нічого додати? Ні. Я відповів на всі запитання, які мені задавали. Просто я прийшов першим ти все. Скинувши плащ, я сів на стілець і поклав його собі на коліна. Може, є щось таке, про що тебе не спитали, чи таке, що вчора не виникало? Ти довго працював з Юйо. Я пов'язаний з усіма службами. А в голографії... Тільки місяць. Поклавши записничок на плащ, я занотовував. Гаразд, і вагі понад тиждень не було на роботі. А вчора вранці він знову вийшов. Ну, ви ж, певно, мали час поговорити. Правда? Мали, звісно, мали. Він був трохи роздратований. Дівчата з відділокадрів чимось зіпсували йому настрій. Він повернувся з малі. Я швидко підвів голову. З Малі? Він тобі казав? Навіть здивовано подивився на мене. Так. А хіба це важливо? Про його поїздку в Малі я не чув. Для мене це новина. А ти не знаєш, де Юйо ночував перед тим, як вийти на роботу? Ну, він згадував про артель. Казав, що то нікчемне не у мене таке враження, що він жив там. Звісно, це тільки враження. А на що ви записуєте? Ну, цікавлюсь враженнями. Він часто не ходив на обід, залишався тут сам? Ні. Він їв зі своїми друзями в їдальні самообслуговування. За час його відсутності назбиралося багато роботи. Йо хотів скоріше її виконати. Але встиг зробити тільки одну голограму. Останню свою голограму. Я проявив її. Зображення деталі Боїнга у трьох вимірах. Останній знімок у його житті. Розчацькований, схожий на опудало хлопчик викликав у мене суперечливі почуття, але в цю мить я вже побоювався, що бідолаха отут -от розглядається. Зрештою, він трохи заспокоївся, і подав мені прямокутний шматок матового пластику. Я взяв його за краї і підніс до світла. Тут нічого немає. Зображення відтворюється за допомогою лазера. Хочете подивитись? Я підвівся і надів плащ. Дякую за люб'язність, але мені вже траплялось бачити голограми. В поліції не рекомендується запізнюватись. Я поклав руку йому на плече. Ти вже був у відпустці? Тобі варто було б на тиждень чи два змінити обстановку. Розвіятись, бо від переживань, кажуть, волосся випадає».